Феннер розплющив обидва ока. Хто вона, мабуть, знову збирають гроші на якусь благодійність. Пола присіла на краєчик стола. Інколи я себе, і навіщо ти тримаєш під дверима ту миску для пожертв? То борешся до роботи чи як? Феннер заперечливу крутнув головою. Ні, якщо цього можна уникнути, відповів він. Але ж ми на мілені чи не так. Утім, якось викрутимось.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 Вона повільно проминула полу, дивлячись на Фенера великими блакими очима з поволокою. Була трохи вищою за середній зріст, гнучкою і делікатною. Мала довгі ноги з невеликими ступнями і тидітні руки. Трималась дуже прямо. Її кучерява волосся, що вибивала з-під строго копелюшка, було кольору воронового крила. Одягнена у діловий костюм і виглядала дуже юною та наляканою.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 Ви можете почуватися тут цілком безпечно, сказав він їй заспокійливо. Тут усі й чуються мов вдома. Вони хвилину дивились уважно одне на одного, тоді Фенер сказав: "Знаєте, ви б краще просіли. Маєте багато що розповісти, а вигляд у вас утомлений". Фенер бачив, що від відвідувачку лякає не він, а щось йому невідоме.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 Меріен відповіла жінка і, ковтнувши слину, швидко продовжила. «Куди ви мене відсилаєте?» Вийшла пола на ходу натягаючи рукавички. Фенер кивнув Меріен. «Ідіть за до Олен, але вийдіть із чорного ходу. З вами тепер все буде гаразд. Нічого не бійтесь». Меріен Дейлі соромо-язливо всміхнулася. «Я рада, що прийшла саме до вас», – сказала вона Фенелу. «Розумієте, у мене великі неприємності, так само, як і в моїй сестри. І що в неї може бути спільного з 12-ма китайцями?» Фенер надув щокита, зробив очі щелинки, зобразивши к... китайця. Поглянь на мене», – сказав, проводячи її до дверей. «Можливо, їй подобаються китайці. Деяким людям вони справді подобаються. Не беріть до голови нічого поганого. До зустрічі ввечері».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 Він неспокійно повотрузився в кріслі, а ще цей чоловік з телефоном. Чи, може, вона й справді втекла з божевільні? Щодо цього він сумнівався? Була дуже налякана, це правда, але виглядала цілком нормально. Розплюшивши очі, фенер поглянув на маленький хромований годинник на столі. Жінки пішли 12 хвилин тому. Скільки часу знадобиться тому чоловікові, щоб приїхати сюди? Отак, розмірковуючи, фен, зрозумів, що не може зосередитись, бо його увагу відволікав якийсь свист в коридорі. А роздратовано смикнувшись, спробував знову сконцентруватись на проблемі. Тож,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 Зрозуміти, що той мертвий. Фенер сховав револьвер у кишеню та підійшов ближче. Поглянув на кістляві жовтуваті руки небіжчика, складені на колінах. Тоді нахилився і зняв з нього капелюх. Видовища виявилось на вельми приєм... не вельми приємним.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 Просиділа в вестибюлю готелю Балтимура аж до третьої. Її неспокій сягнув апогею, коли врешті о четверть по третій фенер, прямуючи до неї пересік залу, брови та хмурені, очі жорсткі та холодні, подаючи їй пакет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 «Пола зітхнула. Викладай, що хотів, – сказала вона нетерпляче, – і відпусти мене нарешті в туалет. Я терплю вже три години». Запаливши сигарету, фенер відкинувся в кріслі.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 Почала так, ніби за нею стов вовків гналося. Поки я пройшла крізь двері вертушку, замість Дейлі вже й загуло. Кажу ж тобі, я була в шоці. Але найбільше схвилювало те, що її гроші залишились в мене. Думається, це справді блискуча ідея віддати мені гроші. Федер похмуро вишкірився. Ти навіть уявити не можеш, як мудро я вчинив крихітку. Та я молодець, що відіслав тебе разом з грошима. Ну, а що було далі?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 Їх хтось побив. Я міг таке припустити, бо смуги на її спині були дуже червоні. Пола хвильку розмірковувала. Може дамочка боялась, що ти повіриш, ніби вона божевільна, а побачивши синці, зрозумій, що насправді потрапила в халепу. Фенер кивнув. Можливо, але мені це не подобається. Поки офіціант наливав йому ще сканку віски, Пола знову поглянула на немолодого чоловіка за сусіднім столом.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 У них це виходить краще. Наберіть терпіння, і вони її знайдуть. Але ж містери Феннер, той заперечило круто головою. потім підвівся. Мені дуже шкода, однак я не можу цим зайнятися. Обличчя Лінс не зморщилося, як у немовляти, котра ось ось заплаче. Він простягнув провицю і вчепився Феннеру в рукав. Містер Феннер, зробіть це для мене. Я, ви не пошкодуєте, я заплачу вам.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 Почиряво живете, хлопці, іначе я не розчувши, Гросець зауважив. Здається, ми з вами раніше не зустрічались.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 Як вони доперли туди китайця? Це неважко. Вони занесли його в вантажний ліфт у коршикові для брудної білизни і розпакували в порожньому приміщенні перед тим, як підкинути тобі. Е, не вплутайте мене сюди, заперечив Феннор. Мені вони нічого не приносили, воно його лишили там. Гросед видав якийсь смішок. Чи хтось бачив хлопців, які його несли? Ні, відповів Гросед. Що ж, дякую, колега. «Одного дня відплачу тобі тим самим. Більше нічого? Нічого, що видалось би підозрілим?» «Мені багато чого видалось підозрілим. Але це не допоможе розслідуванню. Цьому чоловічкові перерізали горлянку, і хтось її турботливо зашив. Це дивно. А на спині є пасмоговки, не наче перед тим його били батогом. Це також дивує». Фенер похолов. «Що, китайця хтось бив? Так, він увесь посмогований».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 Та він уже і так знав, що їхні револьвери націлені прямісінько йому в живіт. опуклись у кишенях ніколи не обманювала. Той, який нижче сказав, «Так ми мали намір зайти до тебе». Фенер прослизнув знову назад у офіс. Пола худко відчинила шухляду до столу і поклала правицю на фенерів коль 38-го калібру. Куций наказав, «Забери руку». Він говорив крізь зуби і так слова звучали ще переконливше.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 А тоді почав невдоволено бурчати. Якщо у вас, хлопців, досталь часу, то ми могли б пригостити вас гарячою вечерею", запропонував фенер, ще й покласти спати, та й взагалі почувайтесь тут, як удома. Кордупель взяв вашу папільничку, задумливо покрутив її в руках, а тоді зненацька сильно вдарив неї фенера в обличчя.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 Не чіпай мене брудними руками, спокійно мовила. Кубинець сказав напарнику, що щось іспанською. Той тріпнув головою в бік Фенера. І йди ти. Фенер підійшов до нього через усю кімнату, але коли минав кронтонат, то із усієї сили вперещив йому по голові рукояткою револьвера. Феннер сів на коліно, підтримуючи ривноваго руками, і в очах його все попливло. Кубинець копнув його в шию, тупив носаком черевика.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 Тун швидко обнижпиров усю контору, він робив це вправно, так ніби він займався цим не перший раз. Потім прочесав приймальну. Фенер чув, але ноги його так і не рухались. Червона пилина гніву і болю застилала обличчя. Він спробував звестися, але це йому не вдалося.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 набравши в раковину на холодної води, ретельно вимив обличчя. Вода почервоніла.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 Сурочки і бурнув його у кошик для сміття. Потім старанно витер шию. Отак вони сиділи кілька хвилин мовчки. І тишу порушувало тільки ридання Поли. Фенер почувався жахливо. потилиця, не наче, ось ось-ось вибухне обличчя му. Безуцільна рана. Аздерта шкіра на шиї немилосердно в печі від віскі. Тримтячими пальцями він витягнув сигарету. Пола перестала плакати. Отож, ти, ти думаєш, що ти крутий, почала вона, не підіймаючи обличчя, і вважаєш, що сильний, геш, і ти дозволив цим бандюкам завалити сюди та да, зробити з нами отаке? Боже мій, Девід, де, де? ти глибоко пообмиляєшся. Ти просто вже втората Ти бачив, що вони робили зі мною, поки ти валявся на підлозі, як спляче красуня. Я погодилась працювати на тебе, бо думала, що ти зможеш постояти і за себе, і за мене.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 «Обережно, коли будете підійматись, додала вона. Айк сьогодні не в гуморі. Фенер, обминувши її, пішов темними сходами нагору. І одразу ж скривився від запаху зі псутої їжі, змішаної зі з мородом бруду. На першій сходовій клітці постукав у двері. Почувся шум голосів, а тоді запала тиша. Двері неквапно прочинилися, їх подорляве, але мускусти хлопчина з гострою мову про мордочкою.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 обличчям та бровами, що зрослись. У його жирних пальцях карти нагадували кісточки доміно. Кілька хвилин фенер мовчки спостерігав за грою. Потім нахилився і прошепотів бурфу на вухо. Ти зараз жахливо влетиш. Бурф знову важливо вивчив карти. Прочистив горло і сплюнув на підлогу. Загидуєш, бурнув карти на стіл. Відкинувшись в кріслі, через хвильку звівся на ноги і та відвів фенера в дальній кут кімнати. Чого тобі треба? гаркнув він. Двох кубинців. спокійно сказав фенер. Обидва в чортому. Чорні капелюхи з запущеними крисами. Білі сорочки, кри... кливі кроватки, чорні черевики з тупими носками, обидва шмаркачі, обидва зі стволами. Айк заперечно хитнув головою. «Я таких не знаю, вони не наші». Фенер холодно глянув на нього. «То швидко з'ясують, хто вони. Вони потрібні негайно». Айк стигнув плечима. «Що ті кубинці тобі зробили?» – запитав він. «Ти заважаєш мені грати». Фенер, повернувши обличчя, продемонстрував бушені глибоку рану на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 Бами в іронішній посмішці, я сам муж потягнувся і дістав зі стола темну плящину без етикетки. Запитально зирпнув на фенера, на доріжку спитав. Фенер заперечно крутав головою, вдячно поплескав айка по плечу і вийшов. Таксі все ще чекало на нього. Коли фенер збігав сходами, шофер потиснув, висунув голову. Я думав.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 «Хтось до вас приклався?» – співчутиво запитав чоловік. «Ні», – буркнув Феннар, – «то моя тітенька Фані усюди забуває вставну щелепу. Міцний горішок». «Ваша тітенька, і греш?» – зауважив і відразу замовк. Уже темніло, коли вони нарешті перетнули Бруклінський міст. Феннар щедро розрахувався з таксистом і зайшов в найближчий бар. Там замов сендвіч з подвійною порцією житнього віскі».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 поє під підтяжками, панчохи та червики. Усе це він також бурнув на ліжко. Тоді підійшов до долетного столика і різкорванув на себе шухлядку над підзеркалом. То була сумочка Меріен. З небояким зусиллям він витягнув її та перетнув кімнату. Сів на ліжко, посмикуючи сумочку, і втупився в килим. Оце побачене йому не подобалось. Фенер відчинив сумочку і висипав її вміст на ліжко. Звичайні жіночі дрібнички утворювали зворожливу кубку. Пальцем розборожив її, а потім знову поглянув всередину. Там уже нічого не лишилось. Тоді обмацав підкладку. Під нею, чиї схований спеціально, чиї опинилась на ненароком, лежав зіжмаканий папірчик. Феннер розправив його і пильно вгледівся. Це був лист, написаний широким жіночим почерком на одинарному Аркушикові. «Київест, дорога мерія, не турбуйся про мене». Нулин обіцяв допомогти. Пая ще нічого не знає. «Гаразд, гадаю, що тепер все налагодиться. Підпису не було».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 Те, що він узрів у вані, підтвердили його найгірші побоювання. Криваві смуги все ще перехрещували понівечену спину. Фейнер накинув простирадлого назад і вийшов з кімнати. Обережно прикрив двері та оперся на них. Зараз